Basme în limba română Prințesa Anastasia A fost odată ca niciodată, în junglele îndepărtate, un rege pe nume Tanzonga Tanzonga era condus de un rege malefic pe nume Boris Oamenii din regatul său erau foarte nefericiți Taxele impuse de rege erau uriașe Soldații erau răutăcioși, iar nimeni nu avea dreptul la libera exprimare. Dar n-a fost dintotdeauna așa. Tanzonga era un regat fericit și liniștit când era condus de regele său de drept, regele Robin. Regele Robin își iubea supușii și se gândea și discuta tot timpul despre cum să facă viața oamenilor din regatul său mai ușoară. Nu doar că era un rege bun, era și un tată și un soț bun. Își iubea soția și pe singura lor fică, Anastasia. Lucrurile mergeau bine când într-o zi, Boris, care era generalul armatei regelui, a hotărât să i se împotrivească. În secret și cu mare grijă a început să-i influențeze pe miniștrii și pe cavalerii regelui să o uneltească împotriva lui. Nu i-a luat mult, fiindcă s-a folosit de lăcomia lor, iar când a venit ziua potrivită, a capturat regele și regina și a ordonat să fie închiși în temniță. Trădătorule! Nu! <laughs> Eu sunt noul conducător al regatului Eu, mărețul rege Boris <laughs> Anastasia, fugi! Pum? Soldați, prindeți prințesa! Soldații au fugit după prințesă care pe atunci avea doar cinci ani Însă, în mod ciudat, prințesa a dispărut și era de necăsit. Parcă se evaporase. Au trecut zile întregi, iar soldații se temeau căci nu găseau prințesa. Au vorbit între ei și apoi s-au întors la Boris și i-au zis: Înălțimea ta! Prințesa a încercat să treacă râul în not și s-a înecat! Bun! Singura moștenitoare a regelui, Robin a dispărut. În sfârșit, ha-ha, acum regatul e al meu! Doar al meu! ha ha, -ha, -ha. Mm. Sunt mândru de tine, Ana! Acum ești pregătită! Mulțumesc! Nu uita, Ana! Când nu știi ce să faci, închide ochii și... Inspiră și expiră! Inspiră și expiră! Da, maestre! Nu voi uita! Bun! Acum ești pregătită? Du-te, Fetițo, ce ai în coșiu? Mm, niște mere pentru sora mea mai mică ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ea nu are nevoie de ele, dă-mi le! mie! Nu, nu vi le dau, o, e foarte foame, vă rog cu, cu, cu, îndrăznești, o să... Te folosește puterea ta ca să speri o fetiță? Ce mai bărbat! Cine ești, Toate de aici? Ajunge! Nu vă mai luați de cei nevinovați! Du-te la rege și spune-i că zilele ei sunt numărate! Pleacă! Soldatul a fugit! Anastasia s-a uitat la fetiță, apoi se pregătea să plece când fetița a zis Stai! Cum te numești? Eh. Asia! Wow, Ești o supereroină, Asia! Super Asia! Pleacă acasă, fetițu! Și apoi Anastasia a dispărut în noapte oh! În curând, oamenii au început să audă despre felul în care Anastasia i-a ajutat la ananghe Oamenii din regat se gândeau că în sfârșit a venit și salvarea lor Cine e? Nu știu deloc, nu i-am văzut fața deloc Între timp devenise un model pentru copii Hei, uite, sunt super Asia! Du-te la regele tău și spune că zilele ei sunt numărate Și în curând veștile despre Superasia au ajuns și la rege Cine e Superasia asta? Și cum îndrăznește să-mi atace soldatul? Domnule, ia! Ia! Ce vrei să-mi zici, să iau? Nu, înălțimea voastră, nu e un el, ci o ia Superasia e o fată o fată? Adică o fată face prăpăd în regatul meu? În timp ce miniștrii și Boris vorbeau, ministrul bunăstării publice, un ministru doar cu numele, domnul Haruto, a ridicat din sprâncene. Uh, Scuzați-mă că vă întrerup, regele meu, dar dacă ministrul rang... Ne-ar zice când apare Am putea să gândim dinainte cum să acționăm Bine, de acord! Se arată doar după apusul soarelui Nu și pe timp de zi Ieri, când unul dintre soldați strângea taxele după amiază A simțit că e urmărit Nu i s-a întâmplat nimic atunci Însă seara când mergea spre castel cu banii de pe taxe, a fost atacat și legat În ultimele două săptămâni, mai mulți soldați au fost atacați Se pare că îi atacă pe cei de la conducere înălțimea voastră Domnul Naruta s-a îngruntat puțin În acea seară Domnul Haruto era pe un drum singuratic în centrul orașului când a simțit pe cineva în spatele lui. A zâmbit. E -a! E? Domnul Haruto a luat o repede de mână, s-a uitat la ea și a zâmbit. Anastasia era nedumerită. Prințesa Anastasia. Cine ești și de unde îmi știi numele? Ursa mare. Semnul de naștere de sub ochiul tău e în forma constelației Ursa Mare Anastasia a ridicat din sprâncene și s-a mișcat repede ca vântul Heia! Îl pusese pe domnul Haruto la pământ Fratele meu te-a pregătit bine Anastasia era uimită Ziua în care ai fugit a fost și ziua în care fratele meu, Nikiko, a plecat din Tanzonga. M-am gândit atunci că poate el te-a salvat, dar apoi nu m-am mai gândit la asta. Însă, recent, am început să aud povești despre superasia și ura ei față de curtea regală și gândul acela vechi a revenit. Anastasia și domnul Haruto s-au ridicat. Ce cauți aici? Eu și Mikiko am jurat să-l apărăm pe regele Ruben și pe familia lui până la ultima suflare Dar Boris a fost foarte viclean Când regele și regina au fost închiși, am avut de ales între a mă alătura lui Boris sau a muri Mă gândeam că dacă sunt în viață și liber, într-o zi îi voi putea elibera prin urmare, am început să mă alătur lui. Însă fratele meu nu-mi cunoștea intențiile. De asta a plecat cu tine și nu mi-a mai zis unde e. De atunci încerc să-i salvez pe rege și pe regină, dar uh, n-am avut nici o șansă până ai apărut tu. Vreau să-i eliberez pe tatăl și pe mama mea. Dacă chiar le ești loial, acum e momentul să o demonstrezi Spunem cum să ajung la Boris, fără să creez haos în palat, ca să nu-mi rănească părinții înainte să ajung la ei Nu-ți fă griji, am planul perfect Domnul Haruto i-a spus Anastasiei că Boris era întotdeauna înconjurat de soldați mai puțin atunci când odată pe an, juca o piesă de teatru în care le arăta supușilor săi cum a preluat puterea recatului. Lui Boris îi place ca în fiecare an să le reamintească oamenilor ce rege măreț e. Se joacă pe el însuși, dar se prezintă drept un mare luptător și un conducător mărinimos. Începe scena singur, apoi îi se alătură și alți actori. Domnul Haruto i-a spus Anastasiei ziua și ora în care urma să aibă loc piesa Anastasia a zâmbit Peste câteva zile a venit și ziua aceasta Oamenii s-au strâns în jurul scenei, fără nicio tragere de inimă Ministrii și cavalerii s-au așezat pe locurile din față Tobele au bătut și cortina s-a ridicat, arătând spre uimirea tuturor ha? Ce? Ce? Boris era legat și întins pe jos, iar Anastasia era pe tron. Asta face parte din piesă? Hei, e superasia! În curând, toată sala șușuia. Atunci, domnul Haruto a urcat pe scenă și a zis. Asta e! asta e sfârșitul stăpânirii lui Boris Doamnelor și domnilor, vă prezint de mult pierduta voastră prințesă Și moștenitoarea de drept a tronului Prințesa Anastasia Publicul a început să se bucure oh, oh, E prințesa noastră! E prințesa noastră, oh, oh, noastră! Stop! Crezi că poți să legi pe regele nostru și noi să nu facem nimic? Soldați! Mergeți și păziți temnița unde sunt chiși Robin și soția sa Dacă nu le liberați pe regele Boris, îl vom executa pe păr... Ia încercați! Toate ușile acestei săli sunt încuiate pe din afară Acum mama și tata sunt eliberați din temniță Mă? Ce? Aruncați armele acum! Neajutorați, soldații și miniștrii au făcut cum a poruncit Anastasia a fluierat mai am amăgit! Nu, nu, nu așa! A, a, a. Să-ți amintesc cum ne-ai luat regatul Trebuia să mă duc eu după tine Am greșit atunci când m-am gândit că o fetiță nu mă poate răni pe mine Da, atunci ai greșit cel mai mult Prin urmare, Boris și oamenii săi au fost închiși Anastasia s-a întâlnit cu părinții săi, domnul Haruto cu fratele său, iar oamenii din regat erau fericiți din nou. Prințesa Anastasia a fost încoronată ca regina regatului Tanzonga. Sub conducerea ei, oamenii erau veseli, iar... Ziua Anastasia era conducătoare nimoasă și lua decizii în curtea de judecată. Însă când soarele apunea, ea respira adânc și ieșea pe străzile întunecate ale regatului ca o eroină mascată Super Asia Sfârșit